دید ملاویدو پتیار ساتهی اشادی توید سنت که سکت اینڈی شیلیز مرکل دکان نمبر تیس عبدالرخمت لازان از دیمین چوک جانگیرر اور سوالی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-1510-140 سوزای نتم صبر کوا چمو قران شنو خدا خلق بپوک اديله بخپل مناسبو اللہ سزا میلا وش انه اوابو ذکر اگر جو کو ان کیو او اللہ تیر جو کو نہ دا زا بہتر صفاتو ادا علیہ السلام وما زغر که وبصابه کہ صار ما حمد الله تسبیح وی څنګه دبا تسبیح وی دپبه کوله سب سره قرانم لګیاو وطایر محشوره اما اخر کلمه هغه غل کی مارغان جمع شوی وطایر مارغان محشوره راغون شوی جمع شوی د سره کللو او اوانو دول دتا روزو کوون کیو مارغان بد راغون دی او سره دبا الله تروجو کوله كله له طول الله تا اواب او رجو کوم نکيو ا توجو کوم نکيو وا شددنا ملکه همونغه مضبوطه سامان او ډیر لخرې داموله دا ورکلو بادشاہ به محکم وا. او مضبوطه و و اديناه او ورکله مودتا الحكمه والايمان والنبوته والتدبير المختلفه كانوا تدبير ايه هي الحكمه وفصل الخطاب او فيصلكم خبره وفصل الخطاب فيصلكم كي خبره بيان فيصلكم كي بس بيان بيكونوا خبر زين وفصل الخطاب <تصفيق> پیسره كون کي خبره او بيان بادشاہ له قدرت په تو نه پکاري کنه مضبوط بادشاہي علم او حكمت او تدبير حدا له شان ته فصل الخطاب پر فلبه کولا ده هر قسم او مثالې جنگ جګري او خبرو خبرو نبي اپ کي خنا کي را او حاضر نه ده نو غره اگي او نه مونږ ذکر کي تو څنګه بهتر پیسو نه به او دام در تخیب چه سرد دی اغام دی امتحان نبچ نشه دمرال بادشایه والا نبوت والا او اللہ تابدار ورد امتحان نبچ کی گی و اتاکن با او الخاصم او یقینن را رسید لیتاتا خبر داغی دعوه کونکو الخاصم جگرکونکی یوتن تاموی دو تاموی گون تاموی الخاصم او دا لفظ خا. بدلیگی نا نگو را او مقدمی رو را دعوی رو شکیتی نبو الخاص او راق للسنگا اذا تصور المحراب کلاچ را ورد په دیوال عبادت خانی دا داود علیه السلام تا تصور المحراب تصور سور دیوال تبیر دیوال پاس را ورد پاند کو را ورد إذا دخلوا على داود كلاكي راغل داود علیه السلام تعالى رانه وتلاله وخوال رانه فساسع منهم فساقه او يريد دينه شده سنگجل شو منخو دي اجازت نشتا چدلتار سوكره شو دي شده سراغل اداسه بخير اراده نو سمت لبير شده سراغل او دربان سشو دروازه کی دي سارولنا اکا اگو ان پر دروازہ نہیں رہ گئی ان پر دیوال بانے سنگ رہ گئی چیدو مرہ دنگ دیوال ندی قالو لا تخاف اویغی میا ریگا خصمانی دا مونگا جوڑا لیو فریقینیو بغا باعتونا علا باعتن زیادہ کردے باعت زمونہ پا بازو باندے فحکم بیننا بالحق نتو پیسلہو کابا منز زمون کے پا حق سرہ الانصاف پیسہ حق خبره مولا ظلم ازیاته منه کې وحده الى صراط او راهنمایو کا زمونږه پترنت د برابر لارې صحیح لار چې صحیح هغه باندې وته پیسہ لکه سمو قضیه مړه هذا اخي یقینا دا له 90 ته 90 نه ذذرا پارا نہ نو نو وی غډی دی تسعون نہ تسعون نو وی نہ نو نه ښه مدیمه جماعتانه یو کونسل پیوره شي اکفل نیا نو دا خبره چې څنګه په مال دولت کې روان دي زیاد دی نو دا خبرېم زور ور دي واجنه فالخطاب ا دې زور ور دي په ما باندې په خبرو کې ها پتاه زور ور دي خورګه چې داوود علی السلام فصلالخطاب ور نو بیا بنوم ناخله مدیمه جماعت باندې څنګه په مال کې سیوا دي وعزني په خطاب دا راشن ته بخبر وکړا باندې موږ زوړه ورته زه ته خبر نشم کوله د باوي د شورو کې نو دا شکې ته دا مثلا ترا ترا په خاله السلام ته دا, دا ورته موسترن ذکر کین چې په اسنه وکړه کنه اود شرعي اصول او مناسبو دا غن به ام تاسو کړی او وی آل وی قال لقد ولمك او رسول الله د ظلم کړي په تاباندې کچره خبر دراسي تاسو څنګه خبر او نو قدر شان کار دي کینو بیا یقینا د دې بنصافي کیتا سره بسو الینا اجد ک الى نه عاجي تو غختو د ګړستا چي او دې کی د خپل ګر سره نو د دې بیا بنصافي کیتا سره ا مطلب یې دا دی چې موږ به د نبري زه خبره به وړي اجازهت نه جګن دېس نه انصاف کې نه کولي به شي لګيای به نه نه شري بندا سي نه کوي اخودا غبا شي وا سلطنت په موږ دې کار تدين پري لوقا و ين لا من الخلطه او يقينن دیر د شریکانا يوبل سرا چې بلين دین کې يوبل سرا شريكي کنه نودير داسري لایا بغي بعضهم على بعض خامغه زيادتي کې بعضه د دينا بعضه باندې چکم پکې له زور اوري اذان ته نسبت کوي په پاک خپل ملګری باندې زموږه عادت یې کوي کله رپلین دین کې دواړه شریکی یو خرچي یو خدمتې په ته ځان نسبت کوي او زور اوروي ځان ته لا کا داکر کې بللذین اامنوا وعمل الصالحات مگر خلقوا جمانه او اعماله او کلیکو نغیده بچي ته دا لاند یریږي ایمان او عمل صالح پکې وي دا غي چرته دا زموږه یا دین بل کړي را ده انسان معاملکې دا لا ده یریږي ک هغه عمل کوي شريك د دې سره صحیح د دې سره او مقيو کوي په دې وسې کار کې وقليلهم اور لګ دې دا قسم زم خلقو دنیا کې ته ګوره کنن کوو کې د برابر به هم نه مو وي وقليل الله چې هغه د معاملې صحیح نن بایو سڑی مشترک کار شروع که یو سور دی پس بگولنو جګړه بوشنو کار ختم شد ولی یار بسوی یوگر آگه پا گلاباندن آغا بل <سؤال> با پا گلاباندن دا ده لین دین دی مسلمانانو ایو واجه دار چه ایمان او عمل صالح داگه دیر کمیده نو لین دین طول خراب دی و غلط دی ورنه چه و سڑی خیرس نو د شرکت کار کن برا کتی خدا خبره چکهله وصول نه نه بیا یې خواني وقليل ما اسام خلک چې دې دنیا کې ډېر کم دي و ظن داوود او ګمانه کو داوود عليه السلام انما فتن او چې یقین منګه ازمه هو کو په دبان دي فاستغفر ربو نو دا خپل رب نه د خپل کوتاه هه د خپل خطاې و خرره کې او اناب او پرې روکو کونگی اروجویا اکلا اللہ تا پریوتا راکتا شا اللہ تا اروجویا اکلا دسنے بخنا اکلا فاقا تستغفر ربا نگورا اگا خطائی اگا کوتائی سوا داود علیہ السلام نا اگا خو بس مفسرین نگیا دی اڈیر طویل بحث دیو لطول دیو فکر رے سوچ دی گرانا خبر دا یاو قال دا ذکر کئ چګوره د یو فریق به خبره باندې فیصله وکړ تن خبره وکړه او بلنه د په شنوکو چې تاسو وې ارستیا ده سې حسین د استیو جلاقد والا ماکا تابانه زله موکو نو وی دا دا د شان خلاف و بادشاہ مباله فیصله کئ قاضی چې د نو خبره ووري نو یو دا ذکر کئ او دوین دا ذکر کئی مفسرینو چدا پده واقع کی اغطیو سباقو خودی بانده مفسرینو سواقعات ذکر کلی نو اغوال ذکر نا چدا اگه بارا که مفسر عماد الدین ابن کسیر رحمه اللہ حافظ ابن کسیر داغه کرکړلې دي چې قضا ذا کارالمفسرون ها هنہ اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات ولم يضبط فيها عن المعصوم حدیث يجب اتباعه داغه دا مفسرینو واقعات ذکر کړلې دي چې اکثر د اسرایلیات اوراست شیوی دي صلی الله علیه و او د معصوم پیغمبرنا ایس یو حدیث باقي کنه ثابته چپې مو سلمان دغه تباکول واجب وي نو چې دا السلام یو سل بیبیاں نیوي او دا ذو د یو تن بیبی ندی له واو بیا لاري لپاره کوشش کاو دام غما په نکاو حرام کې راشي نو غړلې جهاد للیګه داسو واقعات مفصلن ذکر کړی نه اخیر یو مختصر فیصله وکولر خو دې کې ډېر زیات تفصيلات ولاهات نه دي اسان خبره راځه چې داوود علیه السلام خپل جون تقسیم کړو نيا او رز خپل عبادت ته پاره و خالص نور مې او دې مروز هغه به فیصله وا حکومت د انتظام چلو او andre مروز به دا څه خپل اهل او عيال سره وختیرو داسې دروې تقسیم کړی روز به پا ترتیب بانده و ادره شانده پا قبل خاندان که آل داود که داست یو ترتیب جو کلیو چه عبادت خانده برای یو وقت که هم نخوشه که دا دو رو پا که عبادت شروعو نو یو زلی ویده بانده یو قسم اعجابو که خوشحال شپی نو دا اللہ رب العزت پا جناب که عرض که چه اللہ داست یو وقت با نرازی پده داست عمر کې دي اوقاتو کې چې پاره کېستا عبادت نه کیه الی دا وځي یا لوغه پکې داسه ناراضي نو یا الله رب العزت ته دا خبره کوخه نشه نو دا امتحان لپاره واستو چرګا ستانه پځی کې او کوتاهي هغه پر کې دلته عبادت ناراضي او کنه نو څنګه چلو شو چې د عبادت روزو ا دې نه گیاو عبادت یې کوم او دوتانه راغلل نا زابا نو سኹ ملائک بهول نو او پلا نو قدیمه پیش خلا چې دا شان مسئله را اعوذ بالله السلام ولا اول قضیه متوجهش دې طرف ته سوچن لاله چې څنګه راغلل سایرا دے دا ول دربان من نکړل په دې وال څنګه ورولېدل دې خبرته توجه لړ بیا په صلو کړه نو هغه عبادت کې دا غو وقفر او توجه ماته شو نو دا غازمه هتون څرا دمره قدریه مفسرین چې کوم واقعات ذکر کړی او لات علم دغه غیر کوم زينه راز ستړي او دا چا جوړ کړی نن باغه محرف انجیل او تورات وغیرہ کې هم واقعات شان واقعت ډیر ملایوي کې نو پته لګی چې دا د زالمانو دا, دا, دا به ذهن کې او ساته میں شدا پاره خان چې خلق او نور هم ګناونه شته خدا دا خلقو چه ده نبضی سنگ پاکی گی چه گورا پا انبیاء و پس غلط واقعات تی پا کتاب انو کی فا حق برست و اولیاء و پس غلط واقعات تی پا کتاب انو کی یاده کرامت پنمو یاده نگورا دلوقمان حکیم بارا خلق دل ملک واقعات جوکلی بی هدا بی زایا دل صحابو بارا کی دل نور نیک وندگانو حق برست و علمانو بارا کی اگا واقعات چگه انتہائی درو من غلط بیحدا بیبنیادا نو د دې ګنانه د خلق پاک دا دابلوی خبره ا تر دې pore چاغه په تقریرونو کې هغه په کیسټو کې هغه په کتابونو کې څو کې ذکر د خلک کې نو دای اورل له ظلم دې د دین په باب کې ا دې اثر زيادې نوګه دا واقعیت خلق جوړول چیا زل کسور نبیابره دړه نه وزینا نو دا رامی په هک برسټ نو حقیقت داره یې چو داوود علیه السلام داغه خبره چې باغ یې کې دار اتللې د انتظار هغه په یوکه سمو فخر وکړه اه اجابه وکړه له او هغه خپل ترتیب او تنظیم باندې خوشحالی وکړه ایعاب او لویون دي وکړه نداء الله تعالی وکړه نداء کوي چې ذکر کوي دا نفس تنورم د دې اجزیو که پای مالی که چه دا خبر اصطادو نوزی چه دا گورتنیشی پورا کولی آمدق داود علیه السلامو چه بی دلال قربنو تا, تا شکر ادا که نو دووی چه اللہ زب شکر سنگا دا که ما ولی امتحان کی خوی اوزل پاس شوید که نا نو بیوی چه اللہ شکر سنگا دا که ما که زب شکر ادا که ما نا غیانی عمدتی توفیق راکو نو چه زب بیان شکر ادا کوم نه اګه بیا نه عامت څنګه شکر الله دا خو نه شمورا کولې نو आवाज را بي الان شکرتنی غوز د ما شکر ادا کړ چې تا خپل عجز و منل اګه کمزوري و منل دا د الله قبول عزت امتحان چې بنده خپل عمل باندې فخرونك او دی ادم ميو بس دې مثال جمرہ اور چې نبی رسول الله خطبه او حسن حسین را ایو تن پا گیا سے قمیس و چولی او چاگئی کے راتلی نشور اپریواتو نبی علیہ السلام ضرر اقوث شو اگئی و چتکلگ نبی اوی چه صدق اللہ اللہ رشتیعوی لی انما اموالکم و اولادکم فتنہ استاثوا دا موالون و استاثوا دا اولاد ازمیخ دیں خطبانیم دلے پاس شو اگر اقوث شو صرف دمر قدر داود عليه السلام انتحانو چاگئی عبادت کی وقت پر اگلی یاو گورا قیامت کی حدیث فاکی رازی چه اللہ ام آخو منزن هم کولو اما آخو رباو لخوراکم ور کلو ام ازانتی نصبتو بکنه رب العزت بورتو وی چه ما دل مدد در کلو ما دل توفیق در کلو او کله چې دا بند داسی وي چې الله تارا لینداد را کلو تارا ل را کلو نو اللہ رب العزت بورتو نو تا عمل کلو تا اراده کلو ام او سازمان کولو له روزي مطلب دار روزي چې بنده ګر لويونکې تعجزيوکي نو باغما معمولی خبره چې هغه زمرد ګنا نه وا د جرم نه وا او څنګه له پیغمبر د شان سره لا ده ازان د باګې نسبه تراته الله رب العزت امتحان روزيګه باغما چې توګه نه کنه ستوا خدانه شو او توای چې به یو ساتم وقبا رازي او ستاسو توجه کم خواله داستا پو دا سابو اختیار کینه دا د هفته کمال نه لري دا زم ما په توپیق باندې دا آسان تفسیر درایا ته قنور چم فسرونه کوم واقعیت نی کلیونه الله نه ويریږي چاغه ته توجه نه کای خان کوم واقعیت ذکر کړي داګه نزان ساتل پکار دي سر دک قدره امتحانو فغفرنا لهو ذلک و سمون غا بخل او کړه دتا د دې خبره و ان لهو او یا کینن نظر پار موسره خامخینز دیکاتې او حسنم ااب اوره خستازې راستوګنی خست پټی کانرا سردې دی خبره د امتحان نمق کې ورستو داغه په مرتبه کې फरक نظر آغلي د حسن څو قلم راوالی ام بیا اوسه شروع کی اپوی دې نه چې دا وګوره د تو ته وګورګ چې موږ یې پر ځان پات پا نه پویګ نو ډېر احتیاط پکار نه پدا سموقو کې د ائسمت الانبیا باره کې کا نو اغور اغیر سمر عاجزو زر اللہ تپریوتو روجو یوکلا فریادیوکو مافیو گوختا چلنا بیا بچر داسنوکو نو اللہ رب العزت داگو مرتب برقرار ساتنم و ان له عندنا لزلفا یا داودو اے داود علیہ السلام انا جعلناک خلیفتاں في الارض یقنا منگرسو لیتو بادشاہ بسمکا کیا خلیفه تابدار بانده بادشای احکام بجاری که دین فحکم بین انناس بلحقی بس پیسه لکوا بمینز خلقو کې پی انصاف ولا تتبعیل هوا او تابداری مکوا دا خوایشو چطر خوایش تابداریو کند اللہ حکم خوابزه پاتیش اچی داتی اصالیو چې اللہ حکم پریو دی او خوایش بس روان چی فیضی اللہ گان سبیل اللہ نوا بڑی تعالی را دلار دالانا دخواش صشر الله او صجر كان إن الذينا نا غ خلق يبل ن عننسبي للله چېكي وجه چقل الأاحقامام ده ال هذا عذاابلك يمل الحصاب حصاب ي معنا خده جوړي ظاهري. جدیره پر عذاب ده سخت بے ماناسو یوم الحساب په دیو جا چیرې کلا روزه حساب نو دا حساب دا روزیرن دی. او غل تیارین کول په دیوال عذاب ده او زم قال لري بهتر معنا ای یوم الحساب د دې تعلق ده عذاب شدید سره نو بے ماناسو سره نو معنا بدل شي چ څوک د الله د دن نه دید پار عذاب دی سخت بی ما نسو و دیولی چلی اللہ احکامی ایر کردی لاری ایر اکلا چلی ایر کی فاکو مراحی کنا ادا عذاب سخت ور لکل دی یوم الحساب پر وز دا حساب بانده خواب عذاب انو شدید سر با قطع دنیا کې دیو سڑی خیستا جون او بادشایی دا اللہ پا حکامو بانده عمل کل دا دیر دا جرس او د ثواب عمل لی نبي عليه الصلاة والسلام ويلو إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منهم اجلسا إمام عادل يقنن دير فقد خلقنا اللات فرصد قيامة ودير نزدعت مرتبك أغسل دي إمام عادل نيك بادشاة صيف سليقي اويلو وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا امامون جائر هډیر ناکار او مبهوز د خلقون الله تا او بازعاب کړي ورسخ هغه سوق دي ناکار او ظالم بادشاہ چې په اصلې غلطي کوي داود علی السلام کوم تقسیم جوړوي او روز د فیصلو نو مې صالح وسم د سپېسلام کو لکنه دا بادشاہي خو نو چې شلکاله تاریخونه ورکو او زرازه هغه سم دتې فیصلې وی دی حقیقت او پیسلی با حق بانده کوله و سی طریقه سره بارحال دا چکم تفسیر شده دا آسان ده نور مبصرین و اغواقیه سره تطبیق چول کرده خواب حقیقی اموی تکلف ده ابو حیان و غیره چکم کرده حقیقی تکلف ده او شبیر احمد و عثمانی اون دا چکم تفسیر خواب کرده جدم ها اپنی زدار بہتر و آسان دوارده دلیل عاقلی زی کرکی او زواجر دیخه و ما خلقنا السما اول ارض پیدا کړې موږ اسمان او زمه او ما بینهما ارسو چې په منځ د دې کی باطله حادثه به په دی تدا مو اچګنه اسمان الله د شنت حادث قدرولې حادثه شنت پیدا کړې نه کی وړلوایي حکه مته ذالک ظن الذين كفروا دا ګمان دی د هغه ځکه چې کافراندي اریدا او جنګ نه دنیا ابس پیدا شوه ده مخکې سره لګي چرواز د حساب او باغې کتابوس او عذاب دا یقین نه زه هغه لپاره ده چې مکاسمان امانز کې د دا د ټول نظام قائم دی د دې انجام با کار کیږي دنیا کې چې چا مصايب او مشکلات برداشت کړي ناغيله مخ په مناسب بدلو ور کې دي او چا جه حق برس ته باندې ظلمونه کړي هغه سره مقابله کوي ناغیل با سزاور که دیش مدازم که اسمان که اللہ دیر پار پیدا که داری عباس شینا دی کسو کوئی چی عباس دیخو اگا او فصر دکر کی تا قراخ کاروی تا لگا ظنو الذین کفرو چو دا, دا کافر کمان دی فویلو لیلذین من النار تس حلاکت دی پارا دی کافرانو دوورنا چو سوک دا دنیا عباس گانی زواجیر دیخوا امن جعلو الذین آمنو وعملو صالحات ایا جرزومونغا اغه څنګه چې مان راوله عمل نه کړی دی نه کالم فریدین فل ارض وصان فساد کونکو بزمکا کې فساد کې فساد یې دغه چې عمل صالحین نشته تاسو وایي یو شانی ول دنیا کې وګورا امتیاز نکې کنه دا د اخرت کې کیږي اخرت نه انکار کوي استاد څه مطلب دی څنګه دی یو موږ جعل المتقین کلبو جار یا ګرزونو غارس ګران په شان د فاجران او اغونه ګارو نو دا څه ولنه کی د دنیا لپاره کو الله او بل کتابونه ولې ګل چې دا امتیاز شي چې فاجر متقی دا غریو شان څوک نه ګړي کتاب انزلناه الایکو ترغیب ذکر کې قران دا د اعظم شان کتاب دی نازل کړل ری تا مبارکون بارکات ویلدی لیددبروا آیاته چتدبرکی داخل کو آیاتو زده کی ولیدتذکر اولل الباب او چایبرت ویلی ها کلمن خلق ذی قران انسان کی جو قوتن یو علم قوت او ی عمل قوت نو قران مجید دے دا پارے چد دوار قوت نو تکمیل ش پے چو قوت علمیہ داغی تکمیلوشی ولی تذکر اولو الالباب تذکر چو قوت عملیہ تکمیلوشی خوا تیزا پارا اللہ کتاب را لے کرے چو ستا عمل پر دوارہ صحیح کی علم او عمل دوارہ پر صحیح کی گئے اوکا سو چو فکر دے اوکا اوکا تا تدبوروکو تو تب ازان نسیلہ رومی واقعہ چکا مذکر شوائی کے بتو ازان بچو ساتے او ګنتاوي چې دا او تفسير نو کلیک کولی شو دي ولې پلا تفسیر چې لیک کولی دي نو بدای او ته نو وای چې دا رساله لیکل دا خو هغه زيره باندې کلیک دې تاسو پته ولګي چې دا واقعيات غلط دي دین ازان بچا اته چې نه دا کتاب کې راغلي یو څالی ما غلط خبره صاحبته نه هغه او حدیث نقل کی نو دا ور حدیث سره غلي چې حدیث حدیث حواله چه الموضوعات دا موضوعات کتاب نورغاستشوی نو خلق گوی چا به تی نو کتابی او موضوعات انا کتاب چپای کی کمزوری و غلط حدیث را جمشوی دا غوی لیکن زینفاری چوردا گلت تی کمزوری او دزان نه جوړشوی نی حتی دا غین رخل پال اورکه نو گور دمر پنه ہوئی گنا کم نه علمشتا آیا کار علمشتا خو چا عیناد او دوت پردی دی اداغه گلا بالا طالباره تدبر موقدره جو وکړم کې څو څوک او خاص کردہ دا شی واقعات چپای کې لري اسمت الانبیا ذکرې نو خیال کا واخه واهبنا لداو دا سليمان ذکر داوود عليه السلام شو لداوود زوی سليمان عليه السلام ذکر کې داو پیغمبر او څو اکیه مخکره ده سورۃ النمل کې ذکر شو او دغه نیومه سمې اخیږي او باقلي او موږ داوود عليه السلام دا سليمان عليه السلام جدی پیغمبر وو دیم, دیم بادشاهو اذ دوم زاین له خصوصیاتو نعمه العبد ډیر بهتر بنداو انه اواب یقینا ډیر اوچو کونکو الله تا 파ره خبره کوي الله تر اوچو کله وګور ډیر لې مجاهد موخه دللا د دین لپاره چکم jihaduna کړهو نکلو ای زه ورزه علی کلاچ پیش کړې شو بد باندې بلا اشیه ما نماز یې ګرځکه اصفاتیناتل زیاد اغا اسونه چډیرتینو اړیر کاراو اصفاتینات صافین اغا ستوې جدا یو خپل جدا ګلیداس قدرت ولاری دا د وی خو تیز اسنه ها او زیاد مضبوط او قوي اصل اسونه ذاتی اسونه د ساتلو د jihad د پره او هغه به وق وق به لخصمانه خدمت به کوو دم رااجزو جزا الله بدين بارا اگر ہم اسن ساعت لو گرا غیر خدمت میں کا ہے ہر اسمان میں مل جاتے ہیں نہ پر خود نن بادشاہ انداز کیوں ائے بقلہ خدمات كل شيء ندادیک ولخ فقال اني احببتك فسي في يقين ما محبتك حب الخير محبۃ عمل صرا عن ذکر ربی دعو جه ذکر در اب زمان دع عن معنا من صراغله او جواهر کې شهر قرن ذکر کړی دی روایت بوخاری سره نمن اجلیه ما دې فارو سن سره محبت کو ځای که سمایل دی د الله د زنده پر لاستمالیګي نو داول ان ذکر رب دی دا ذکر د رب زمانه جذب د الله ذکر کوم jihad کوم دام ډیر لوي ذکر عمل عبادت نو زمانت دی لو عمل له لو عبادت ته د زمانه دې سن سره محبت ته نو دا اولی دا اللہ دا ذکر دا وجه اصلا یو خود دنیا د خلق و محبتی کنه دا مال دولت سره دا سارو سرا نا اگه خود دا, دا ذکر و دا عبادت نا غافل شی نا سلیمان علیہ السلام جو نا اگه دا زمان جدیس زن سرا محبت تی نا بورا دا اللہ ذکر دا وجه نا اجمرا بعد شایی او موزیح لکلی چو بیاون سلیمان عليه السلام با توکره جورو او داږي باندې چې څنګه تا به حاصلې د ناغه به رزق وکه د بادشاہي نه ورزنه لسم وګستی څنګه چې خپل اراده کوي تاسو دا قوم وو ځان له دې کسبه او مهنت کو او بیا مو ګرختل په صحیح ترتیقه سره ادا کوي وي زماده سره جمین نه نه خپل رد ذکر دواجه چاغه جهاد ده خالو غلولو چې دی وګرزه تربيته اوشي حتا تاورت تردی پولی چه پتش دو را سنا پا پردو کی دا سی دوڑی و خطی چه بس پناشو اصلیم علیہ السلام و طولارو خوشا دیدو چه دا بس سباب جهاد کی بکار رازی پتشو پا پردو کی بی حکمو کو ردوها علیو واپس که دا اصنا ماتا واپس راولی بس دا مندو ردی رو واپس راول فتح فقم اسحم بسوق والعناق نو شو چه مساکولی ستون داغی او پنده داغی دوڑی تا سندلی لازی اپی واو پا ست بانده و پندو بانده خوشحالی دو چه دار اللہ دا طرف نده او دا اگر دن دا خورول دا پارا دا جهاز دا پارا باست عمالی گی گور خادم اوخا نن با بادشاہان داسی اوکی او سرط دی دم را تابداری تو جهازون ای کول و عبادتون ای کول بیام گور دا سمیخنا پات ناشو نورست از مه ذکر یو دا ترتیب د دایاتو نو اوله موفسرینو بحث ته چې ورا دا اسونه راوستل غلولی نه نور پر شپ پردو کې حتا نور پر شپ پردو کې د ما نور پر وته نموست ترستو شو رسول الله عليه السلام دا وې ښه چې اسونه لاس راخ کوو اده و چې دا خو داو د عبادت ته داو عبادت ته نو د پدې عبادت کې مشغول من اغره نه پاتې شو نو بیا مو موباشرین چټک د دوړه عبادت نو او چونګیدار عبادت وخ مقرر دي هغه لاغینه وروسته کینه او دنه هو هغه عبادت روزتو شو نو دا د پیغمبر د شان خلاف نو دا په باندې ازمې خو نو زه کده الله ت را راجزی وکړه دا مې یو وخت توجیه تر نور دیوځه هغه دا خبر او کلا او به وی جوړ دوهه شو والله اعلم او سوږدا شوی او دان نه جگره ټو لوګو سخا ساته سنبون ويغه بیا اني هغه بچکی را بچکی بهر حال زهرې مشکل له څنګه ته هغه مکي واکيو مشکل ده او آسانه بچکان بچکو کوس طریقه باندې نو دا آسان خبره ده دا سنوي پدې کې څه کوتا هي غلطي نه او بل مال د بیت اللهونه ده سږه داغه قتل الکولو اخذ بیت المال سزو کنه نو بیاغی داغه چېرې تولې نه دي قتل کړي هو څلګو بارحال دی کې تکلفات زیات دي زکه د انوار ذکر نشتا اتوارت بال حجاب ته ضمير راغله نو نشتا آسان توجیه آسان تفسیر راوځي اول کې ورڅخه یادوم دي چا څونه را بارجو اغوص رډیر له محبت کو د جهاد لپاره او دیو چې الله طرف لید دا ذکر په ځکوما علي بي السلام ویلو مو کنه چې معقود في نواصي الخير اسونه چې داږي په تند کې الله پاک خير نکلي چې جهاد له اسنه ساتي هغه ډیر له خير نو یوځا ګرنه الله پر دیمانه او دلد دین دو, دو جهاد دا پارا تیار او دلخوابی ازمیق تاو گورا چه اصون او مال دولتی خبر ابرو نو سوالیو که سچلیو که ویوش پی قسمو خورد سولیمان علیہ السلام چه زا با بی سره سر تعلقات ساتمہ تواب بکوم نو چمال اللہ اولاد راکی او غیر طول راجوشن دا جهادي جهادی مجاہدین بیزا که جهاد کوم سا او یا یا سلونه مې شله یا سل ووره بیبی علی وي نو دا غو که تم له کو حضرت araw استه ته ان شاء الله هو را ل هو بجبهونه وي ان شاء الله نو ځکه او رس نو شو او واخ راګه دا ولاد پیدا کې دو نو دایره کلم او صرف نیمګړې چا صد بچی راوړو چې داسته ده قسم نو دجره تا ولقد فتنا سليمانا او يقينا اعظم اخلامه با سليمان عليه السلام باندې والقينا على كرسي هي جسدا او ارزمه فتاغ غبندي او دمغلي بعدن جسدن او جسد او جسوا ثم انا به رجو چه دا معمولی ریوت ویختنی مو ایدر دیده بود کوهی عظیم سترگیده چه معمولی ویختان بروزن لوی غرخ کاری چه دا خبر هم دا آغا پشانکیو خدازه ای که ام مفصلینو چکم واقعات لکلی دی دا گوتو باره چه دا سلیمان علیہ السلام سر یو گوتا وابیاتی یو پیری پتکلا دا طول اسرائیلیات تی اگه تا توجو بلکل لگا بکارخا کم چه معتمت تفاصیر ده دم دو علماء و اغیر در انصاف تفسیر کرده ده ناغی توجه کواه چه دا سموکو که انگوال قدم قنقوئی گیسا نو دا تفسیر چه کم کل ده ناغی ویده ده چه دا حدیث پر نقل کل ده او دا صحط رسول ده چپدی تره کمانده دا آیات دا تفسیر دیکھا قَالَ رَبْ بِغْفِرَ لِي روجو یو کالا تا وی وی ا ربابا خناوک ما لی ملکن او بخ ما تا داسه لا يمغيل احد من بعدي شنئري چا ربار بسمانا لا يمغي چربل چا راره او داو سرند چ سوق ما باندې و جون ک داسه غالب نشي چرمانه غبش واخدي انك ان دل وهالو يقينن دای بخشش کوونک فذكرنا له الريح بسمونغا تابیکړه د دد هوا تجربه امریج چلي دا با حکم د د باندې روخا ان حیض اصواب پنرمه سلا کم خواجه د بی اراده کولا اصواب اراد قصدا کم خواجه د بی اراده کولا قصد میکو ناغه په لبا چلي دا څه بشي ولا ورک لغا هواي ولا تابیکړه د یو ما زیګر سفر به پو دوم راو چې د میاشت منزل به په د له والا حوا ته بېکول و شې اطینا اته دې جره مو دل را پیرانو شیطانانو کله بننا او غواصو هر کسم ګیل کارا نه او غو جوړول سره د د ذکر شه او او غو په به او جواهر په د خدمات به بېکول چې بجره تارک خلق باندې کارو نه کول او د دنیا په مخ چ حق بعد شي ني د اسلام موافق نو پاره کې زور زیاتې ټول بچاي او خبرستو او اجازه خلقبان نه کم چ سرکشان ناکارا بيروکريز او دی نو دا دغې مزير اغیرته مال دولت په امر ملکونو کې جمع کوي چې دادو نه جوړي بنگلې جوړي داګه چې تاسو په څون کو او زور راځي نو کوم زور لاله باش شعلا بکردی چه سرکش خلق اغیل سزاور کی نو شیطانان سرکشان باقی بانده دا خدمات کول و آخرینمو في فی الاسفاد او نور شیطانانو پیریانو چه ترلشیو بزنزیرونو کی فی الاسفاد چکم سرکشی کولا اینکاری کول ناگی او ترل قیدی اکل چهلون دیواجرزا هاگا عطا اونا دا بخشش تیزمون گا فامنون نتا احسان کوا او امسک یاو یا ساتا زنفرا بندی و ساتا بغیر حساب و بغیر دسی کتاب نیا دا مون جتا صدر کنگا استاف و خده فامنون که احسان که چلوار که نومو. او که نور که نوم بطا بنده جی کسا گرفت نشتا مواخذ نشتا بغیر حساب دا بچه مولوار کلا نگور اغام دا از میخ نناو بچخا از میخ پرا� و ان له عندنا او يقينن دغه پارا سمورال ازلفا خامخله ذيكته وحسن ما اعض او خستالته كان زيد اوسيدو دې باندې ځان پوه کې چې سمور په بیا وبند امتحانات راغلي دي نغې په ځای دي او د غې په مرتبه کې فرق نظر راغلي نه خو ابو خلق دې چې اړې دي کې خپلوا تفاصیر وکړي او دا که کنا چې دا مزه په او شدارلته او شدا ګناته نه دا په او لا پغه سر کو چت کو ګور داو د علی السلام بارکه سليمان السلام بارکه دوه مبارکي دا وای چې مرتبه او قرب هغه دغه بلکل په خپل ځای او کاته نظر آغله دا څنګه بهتروي چې دا ګنا اوس نو قران و مجید خوایز دغې ذکر کوي ښا دغه بار چسو لوهیت تا ولا ترى مواقع هذا ايوب عليه السلام عذاب عجز وذكور عبدنا ايوب ياتب عند زمن الله ايوب عليه السلام اذ نادى ربه قل جوازه وقفل ربته اني مستني الشيطان وشيقين رسيده للماذه لشيطان بنصبه وعذابه فمشاقت سره وتكليف سره نصب مشاقت دبدا مستري والي وعذابه وتكليفه اذا قدو لسكاله تقريبا اغار فروتو اب بیمار او وغره از میختلفه څنګه بدن کرا دی ځکه په مال کې امراض له ته څنګه دان او خلق او مال دولت نه دا چټ پره پروت هغې ملسیو دغه ته ټول خلک ته جدا شي او سره بی ابيبي پات او په اخر کې نو په یو خبره باندې د دې نه خپښه شیطان په کوشش ته شیطان حضور دایره جوابنده تیر باندې غلطي کې کوتاهي ته شي نو کله جداسي اوکاره ولیدو ایوب علی السلام چوز دا شیطان نور خلق خرابي نقصان کی نو هغه ته تړیر کرن پرهوت نو دیوجه الله ته پریا دو کچي الله نو دا الله طرف حکم راوي اور خوف بریجلیک ختوانه الحزمه کوها تخبير فلزار اور کود لا توها تخبي باندي اول زمه کي گذار ورکا هاذا مغتفلون بارد هو شراب داشینرا حیات او سکل دغه څنګه چې نه د زیاته اوسن بهر دنیا خو شراب او د سکو لپاره چې نه وروته اجازه کې او ته پر او بونسکا او دغه کومه د فرغ حالت شفا او دا یو رسول الله عليه السلام بارکه چې ته پرانو کومره مبالغه کوي چې داسې داسې بيماری وو دغه د جبا دان کې چنجي شي و چې جنجه په نه بیا بیر او چت کو دا خبره خلق له کلی مفسرین ذکر کوي چې دا بیا واره کمنګ هغه خبره بالکل نکوه چې داګین انا خلقتا زین تن نفرت راځي بيماري سمجه بنور بندیان باندې بيمار راځي هغه باندې مراد لهوا خداسه بيماري چې داګین نفرت راځي خلقتا له دغه خبره چشوان ورته د انبیا په حق کې ول مان نه سمرا خلق تلو ما نگو ناگارل شده خبری کلیلی کلی کلیلی کلیلی کلیلی نبس دمارن ناجورن ندر خبره کام زوره دخار نبیاء و پا حق داویل ندی پاکار اوچاز علیمانو داوم وی او رکوط بی رجلی که دیو با تدبیر قولو او اخی تا تخپا معنی گزاروها بس تا محنت شی او غیصر بطال و بره و این شی نجا إلانو تداوى وسط شبه إلانو تداوالي ويدا يقول السلام تن مجازاتو وقراتا جدينا سيطة فرانك تحريب الروح وقام الابي ناقوم نندو زمانوز برقان ناقوم نندو زمانوز برقان ناقوم نندو زمانوز برقان أو صوي ويدا قراتا قراتا قراتا باو ¿łę? ه salah قضی سراهن و هÖرسیی تا له نعمت دانه مbrانه اهلوم و فيو أنين resource شون عذابه سن سراهن والا weer مشاقه هبیہ اندیک رو نو وله علم تا رسن ganz قoro جما اجور نائ solvent او یاد اچه نورا نصر دولا اولاد وناندر امتران اغمار جوانا وناندر اصفل اصفل در غرس وناندر اصفل اولا اصفل در خانتی کامیان شکل اصفل دار اعنام شکل رحمتان مللہ وناندر اصفل در رحمتان مللہ وذکراتو کن الانباد اولاد امسیقات دفار داقل مندو ماکیو چو دبرو آیا دی چکو اردت دبرو برپا در بیان کے بعد میں اوا ب اللہ کی اور کوده ولا تحنس اوزان مخبطا تا قسم قل بورکو تا حانس نئی تا تنسبت دیگر روح زنگی نشی ولا تا حنس دا تا سا خبرمانده خبرشیو عیوض علیه السلام نده قسم خویلو تزور روحشم نبی بی تیویلو کتاب از سلح زاقی و تا اللہ رب العزت و حسان ایلہ شیع جبل الشفا ورکلا و تدعن نعمتم ورکو چاسان تدبير او توخو چې دې ستاريو خدمت کوي او دا کومه خبره ولاره درونداره نه ده په تلخت راجا نه رحم دي نو تاسو په ده جائز نه دي لګاننه خلقوي خلاصات جوړه گورا غلی که هکم واقعی روک خبره چدا دا دا آگا وخمرا شورو خبره آگا تو دوکی وی کالا چدی بانده بردن زکاة وغیرہ زکاة وغیرہ زکاة وغیرہ یا رو جی باہر حال جا سے خیلہ جو دانا جایز دی پا دن کی ایچا تر دی اجازت نشتخا گورا جرکم خلق ناریمه دلیل کوم دا ذکر کوي چې وګورو لیلیو بالا سلام ته دالو نو ادا غوږه کوم چې زوونه د پیغمبر د سماج زاشي بعض خبر د انبيو خصوصیت دي نه د خلق د پارانه دي بیا یې وکړه ننبيانو فریا د یزوسی نه په صبر نه اپه آئنه صبر دې ته د الله نه او غواري کنا نعم العبد ډیر بهتر بنده او انه یقینا د ير اوجو کو ان اواب الله ته رجو کو لا نو سم ربور چ هیلی لا او کو او دا ش اند سم ربور چ غلط واقعت دی حضرت کې لا غیر د او کو چ خیال کوی کتابونو د تر واقعات دا کیز دی میسج خلک کی پټه پوانو کی اپ کتابونو کی د دې سپه د خلق قبیصه کو شالگی ادا دنه خلقوزه هینی چکه ضرورت کې واقعیت نړۍ ته خپل دی ایګو یقینن چړلوی حکمت ته وساره ده خود کتابونو واقعیت ژپایه کې درو جوړ کړل شي داګنه جنابت کوي ها واذکور عبادنا ابراهیم یاکا بندیان زمونږ ابراهیم علی السلام او اسحاق او اسحاق علی ويا يقوب او يعقوب عليه السلام وللايدي والادصار خواندان دلا سن اوذسترغو نوبنديان خدا سينو چلا سن مي اوسترگي من ديفلوي اي وينو روبنديان خواندا او شان دلا سن اوسترگيشتا اولدي خمستا ودي بيغا کارو چهي بي کھرو وللايدي خواندان دلا سن او عمل ولادصار او د معرفتو پلا زو خپل باندې د لای عبادت کوله او اجزی کوله ا تاسو کو سره باندې دلایل لدلیو غسورت معرفت سیا وکړو ان اخلاص ما یكنو غ خالص کولې ودي بخالصتن پيو خالص صفات سره غسفتو ذکر دار یادون د کور د اخرتو ذنبیو د اخرت دی یادو اجازه بارکه اس یو وحدت سن جنې نه یری دې هر وخت به نظر اخرت خا... <تصفح> نظر ساتي دا لایي خصوصياته ذكر الدار مسلمان به ام نظر ساتي وانهم عيل دن او يقينن دي زموسرا لمن المصطفين الاخيار خامخاو د غرقل شونه نیک بندگان المصطفين منتخب شوی چون شوی الاخيار غرا او نیک بندگان او سره دې تمره مرتبه او شان طاری باندې موږ راغله د اوس مېختونه راغله ابراہیم السلام باندې اور تا ورته راشه او لا شانته بهز حاکله السلام بیا یعقوب عليه السلام خپل مناسبو هغه امتحانات راغلی او په ژوند کې ښه رځي امتحانات پر راځنه هغه عاجز مخلوقه ال هغه د اختیار نه چې خدای صفته ولي واذکر اسماعیل ولی اسعا وذل کیفل ایا د اسماعیل علی السلام یا صالح علی السلام ازل کې فال د دې ذکر توبه راغلا چې بدی ما دیو بل مناسب امتحانات راغلي الله دې طرفه یا صالح ویلیا صالح السلام خندان کې او د ذکر شویو مخکم سورته نو کې دلس انبيای ذکر کول چې دې باندې الله تعالی طرفه امتحانات راغلي وكل من الأخيار وطول ديو دل اكانو بندگانونا دو غره بندگانونا الأخيار جمع داخير غره دا طول غره انبياءو یا صدا ذكر شو صنور انبياء جدي ناغام غره اقبل مناسب امتحانات فراقل هذا ذكر دا بيانو شو دا بيانو شو ترضيزه پولد انبياءو دا, دا وعز دا ذکر دی چتاوه وردا د دین اوراست د انبیاء نه درجه کې کم خلق متقین اغه ذکر کړي یاد دغه متقینو ابرزګارانو د پاره بشارت ذکر کړي وا ان لل متقینن او یقینا د متقینو د پاره هغه خې زیدی خسته کې کانا خې استاد یې ورتلو چې په متقینو کې د ټوله نه لوی او اعلی درجه ولنبیات دې دا د پاره بشارت ده جنت اعجن الجنۃ نور الرحمه شوالی مفتحت اللهم الابواب چې پراناستشي وبو دي دا پرا دروازه داغه وترن ذکر کیږي ټاکولو تباجت نه شو انر کې یا تعالیوال ہوتا یا کنه ځو چې او تان یو زې تلعشی آل درعا استوب نه نو معلومات باقي چند دي کونجا سره ها ہستلو وغیر کی ورلی ستوری نو پرانوی دې اللهم الابواب دروازے بوتا دو وقت تکولوی انا با پاکی رجانت اپوس کیچے پا کم دروازہ یا کم طرف تلوٹ متقیئی نفیا تکیاوہم کی بوی پاگئی کی یدعو نفیا اور آغاربہ پاگئی کی بفاقیاتین کثیرتی و شراب میوی او شراب سکل دسکل اسی زنہ سلور قسم نهرونا برازی روز تصورت محمد کی چداو پاکی بایی کی گبین شراب پیس وعنده هم طرف اطرابو او زدی سره خکت ساتون کی نظر لر بیبیانی همزولی وعنده هم عردی سر بیبیانی دی جنتی خزی قاصراتو طرف بند ساتون کی خپلو نظرون لر خکت ساتون کی خپلو نظرون لر اطرابو او همزولی بوی دا انتظام علام کردی اغه سرونه او اغه نه عمده نوري چې او بنده دي او د رغبت دي نو دغه ترغيب کني کو اعمال وتا قاصراتو طرف کی اشاره راځي پاکدا مننه او دایي حسن او شانتا چې دا ګورې جنتانو د پارې ده او ديته بغورې بل خوانه دازي خورې دي هاذا ما توعدونا دا اغه نه عمده نوري دا وصره وعده کيده له اور وازه حساب کی حساب را شونه نه معلوماتو و تاسو ته حاصلېږي ان ها بالا رزقنا یقینا دا قماقا رزق دې زمونږه لاروقنا ما له منفاد نو وي دې لار احس من دې لو ختمه جدا ختمي دي نه ميان دا بیان پروښو دا تا در جنم تیاو ذکرو فینل تاغین الا شر ما اب او یقنا لسرك شد بارخ ماخ بزیره ورتلو بدا تکانا لشر ما اب جهنم جهنم دے یاسلوها دنکی گی باغیتا فبئسل میها دو پسڑے اور بد پارش دے فبئسل میها بد فرش جهنم یا دیخا دا صدا له تاسو تاسو مختصر لفظ دی ها دا ټول مضمون پکې راجمه کی چې دا اگر څوشو کنا ها دا چې تاسو ته انکار کوو د جهنم نه تاسو پکې شک کوو تاسو ته خطرانه کولا نو دا تاسو اتراک لیو صدا راته ميلو سو ها فليذوقوه پس اوسه کې دی لره حمیمه هغه سايقو چې دا ګرمه وبدي وینی زویدی حمیم گرمی و با غصاقو یو قولداری جدا دا جهنمیان و دا بدن نکم پی پروزی نونا گن بلا او دا شانتی وینی زوید و سره تول گری کنا نونا او دا ماران و لرمانان و زهر و سران گر شوی نو او دویم قولداری جدا اگو بویدی چیاغا په یخوالی کی حد ترسی بالکل بلکل لحمیم مقابل کی زکر حمیم اغو بی چیاغا پا گرمیدو کی حد ترسی دلی نغساق اغری چیاغا پا یخیدو کی حد ترسی دلی ناغبم دیر انتہائی تکلیف دی و آخر من شکلی هی ازو آجو اور نور پشان دی قسمہ قسم عذاب ندی هاگا فوجم مقحمم معاکم دا یوڈللہ در منه نوتل دا تاسوسه را سیاوتاو کې زيوتا پريځي نو زيبان ته كمي مختهيمو ماكم مختويلو کنه جوغر جوړي شي مكانن ضيقا وطنګ زيك سما سرادن دلې په جهنم کې مختهيمو ماكم بربوجكيدون کې رتاوسه وله دې کې کم دې زه لوی اوراله بارو له اور په غورځي د چاګي دې هوغو دي دومې پیژنې چې دا خواه زمونکا شریان دې خدمتونه کولا من دې تللې وانه خو خو سي دوه کاو کنه څه फायदा مبا کنه و نجداواز او ته ملایکو کې جدارلو ਸੰبالي کې در تاسو هغه خدمتګاران دي او تاسو لپاره سکول وړل لا مرحبا بهم لدی وي خوشالي پدی باندي ورک دي لا مرحبا بهم چې ملایکو ورته وي صدا غډنره تاو سره بدین زیاته کیبا لذي سوئي چغيده هوغرلو بيخدي اوزي لا مرحبا به ندي خوشاليو پر اخي دديده پارا انهم صال النار يقينا دينن او تنكدي ورتا خديرا بسمرو رسيدو راکه شران هوتم کوسي راګيبه پر اصل شي قالوا بل انتم او بل كتازجي لا مرحبا بكم لذي وي خوشالي پتاس باندې تاسو نه کولایږي او بس چتاوزان تمشران و راهنماوي امون غديره درو رسو تاسو ګارونا رام نکړو کنه پتازه جو قشالي نه ائم ته مقدمتمه ولانا تاسو مخه کولې دا ده زمونږه پاره دا اوسه زمونږه پاره فبيزل قرار پس ډېر باز دې دا قراري ډېر نا کار قرارد چيوغه دې لازم نشته اور کار دې جهنم قالو کلج آزاد کے سیواشی کنا زیو بیا چلے کی او بوائی ربانا ارا بجمنگا من قدملنا چا چمق کے گا زمنہ بارا ھذا د علیہ ادا وڑو چمنے پسرو ور گو سمانہ چے نا گمو گا گمراہ کلو دے تے جھول کلو فاضل عذابن نسیات کے غطا عذاب بور کی اللہ دچن ور ول او وی <suspended throat> دا زګوی چې په دې باندې د وګړو عذابونو کې دې شکر دې له ته تسلۍ نشتا کله باندې یار سم راځه په سیاهه کې دې ته په کې دې تسلۍ وقالو او دې بووي اګلونه ګونه کې چرواستي شي او جهنم تو درول شي ورور یا لاولان په خوا کې جهنم ا نو له خلکو دغه غټان ورور ورزه ن ويا پدره قال كي يا دي جهنم كدن چدي چاپیه او خبره به يادش وقالو ابو عيد ما لنا شويد مولرا لا لا رجال المولين اغ خلقوا او صلي كلنا عدهم من الاشرار چمون باش مار الاغيده شرياننا ناكار خلقنا ومنان ان بيديخه چلو كه مسلمانان چمون بيدي شريان دي ادي زمغا عليهنمني او مو سره دشمنی کوي دا خبره باچه کولې موږ وې دا ناکار خلق به ها ناخیسه ژره اتخذناهم سخریا اینه ویلې موږ آدی په ټوکو سره امزاغت عنهم لبصار یا ویلې د دینه ترګه زمنګ روینینا دکانو ګونه کې او کنم ور بوله از ټوکې کولې هغه دا خبره بو کې ښه ان ذلک یقینا دا خبرہ خامہ خالٹی کدہ حق دا سو النار جگڑا دور والو <تصفيق> ذہن کل انسان دا وی چبدم رہعبت کے عذاب کے عجیب جزر تے اسمی کی yana قران ویلا دا خبر بالکل یقین دا شریب وا کہہ دے او بس چرچڑ چالو جگڑ شور زگو <تصفيق> لاسا <تصفيق> چو تنش دا عذابنا او دیتا گوری چدا دا دیتا لاسا نبس سم بیوبل برا توکی کنا لوی جگر بیغا داوار توحید ذکر کن چدا غا نتیجا و تفریر دا پا محطبا قمانده او داگه عظمت او نفی دل میغیب دا پیغمبر نا بیادامشن عیجز ابتلا دا ملائکو دا جناتو او ذلت دا منکیرینو اترغیب قرآن تا قُل اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ وَاَيَقِنًا زِيَرَوْنْكِمْ وَمَا مِنْ اِلَاہِمْ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ اونشت دے اسئلہ سوا دال لانا چو جواز دے ازور وردے الواحد جواز ذات دے قهار زور وردے چاگچا لسو زاور کی لسو کی باندول لنش جہنمیان لسو زاور کی نویس سوک دا غلاف نشنیوه چه مکا رب و سماوات والاق رب العثمانون و دزمکو وما بین اوما اوغا سوکی بمیاز دادی که العزیز و غفار او بخون که زورور خدا ری چه دازمک آسمان نه رایت انکل دی کنه تو بور سوکی خوضولی شی او بیام او بنده دا اغا پا شکریه که که تا یکین اللہ ماف که دا غشان زورور ده دښمن له سزا ورکه ها جبان्याने ما بيو وړي اجزيو کنه بخیه وقل هو انا باولا هو ورته دا خبر دی ډیر لوی دا قیامت دا خبره چې قران ذکر کړه نه دا غره والا خبر نه دا نه باولا عظيم دا ډیر لوی خبر دی دغه څنګه چې ویلونه اما يتسائلون قال انبا الى عظيم دا خلک د صبره کې تاسو کې قیامت باندې کې دا ډیر لوی انتم عنهم اعرضون تاثد دینا مخرون کیا ما كان لیا من علم بالملائل اعلا نشتر لا لاس علم باغی مجلس اجتبانده ده ملائکو اذی اختصمون کلاچه اگه خبر کیا بلسرا دی بارکو پس کلو سا حادث چه ملائکو رکاینات و ده اللہ طرف اچھو تصحو کمراشی نخپلو که اگه بانده سب بحث و مشورات لا يوجد بحث هذا القرآن ومجيز دي صورتك رسطو ذكرتك لورطسي ما كان ليا من ما علم ما تسعيلم نشتا نا في علم غير تا فيغمبرنا بالملائي الأعلى اغوشت مجلس دا ملائك ايوحا إليا نوحكيكي ماتا إلا أنما أنا نذير مبين مگر دا خبرا جيقنا نزو يارونكي يمخكارا مبين زمادازي مواردن زنوړ دا غېده حال لیم خبر کړه قال کال رب یاد کا جویل ورسته للملائکه دې ملائکه انی خالقوم بشر مم طین یقن ظفدا کن کې ميو باندې لرا دو خاتنه بن طین فیل سوتو بسکل جو ز اغا ولافقتو فيه از بوک وان باغکه جاریکم باغکه روحی روح یو خپل درفنا میر روح اے روح زمانه طرفنا اضافت ازان تا کړي نو دې اشاره ده ته روح عالم غيب نره دي بللا طرف دي دې په دې خبره ووينه نو دې جوړ شي تا کتنور چې روح پکې جاري کما فقع له له ساجدين فصبرو زيدت سجدہ كون کی فسجد الملائکه كلهم اجمعون سجدوا كلام ملائکه دو لو پجمع تلا ابلیس او غیر ابلیس لا <تصفح> ابلیس چه ازل خواغه جنناتو کیو وکڑا وکڑا وکڑا او بیا دړل عبادت دواجه ملائکه سره یوځه او چې کله تکبر وکړ استکبار لوې او کړه ځان دې او کړه وکانه منر کافریین او دې کافیرانونه الله از مهوګره حضرت محمد عليهم السلام کامیاب شو او ایبلیس تا وګورل نو ده کې عجز دي شیطانانو اماګ کې عجز دي جننات او سلام الله عليه واقعي چې وګور هغه ته ورل نو هغه لپاره خصوصياتو قال يا ایبلیس او ولا با ما منعک اسشمنا کړه ته انت سجدہ لما خلقت بیا اګه ما خپل تاسو په پیدا کې ما بخول لازماندې له ما خلق تو به کله نبی عليه الصلاه والسلام ویلو ښه چې دوا لازملن هغه يمين نه خواده متشابهات ولې چې به دې کیفیت بارے کوم نه وی غو ها دغه الفاظ راغلي سيفت راغلي د دغه زکووی یدی چې په دوه لازمې پیدا کړی او په ذکری ذکر کوي <clears throat> چې یو باندې د بدن ټول کوبل باندې د روح او بغیر د کیفیت نه هم څنګه الله تعالی موږ دا د قدرت لاسونه بیا دین چې په یالو از د قدرت له بدن اول باندې روکه دعا لووي است اکبرتا آیات لو یو کړه ام کونتمین العالین یا ایتو دلوی کون کونن ذو جتو خلقنا اصلي دغه یو غو او کنه سدوې در کې مستا سدو جتو خلقونه سدوې در قال انا خير منو نو وې دا چزو او غاريا مدنا دا خبره وکړه تم كون تمنه الی الین ولا شق وارک چاو کنه زره دنا ما خپل په خدا زرا سمرا مرتبه مې دا غولين سو روانه خلق ده من ناریم پیدا کلیم دورنا و خلق ده من تین او دید پیدا کلی دخاتینا نو او تاو پورا کنا گرم پر جوش ده او تاو گورا نو سنگره پر جوش او خورتاو گورا نو یخده و خاموش حضرتن ویدیر قوانه او کنا انا خیرم بنا دا ابلیس ویدیو تو زانتا گوارے آناؤنوئے آنانیتو ہاں ایک ویزم زان کرانوئے لی جمعکی آنانیت تیدا ہوگا ریبیلیس کیوں گا نسبت بزانتا نکے آجزیوکا لگدخو ری چھے باغ درن پیدا شے گل گل زار شے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ خاک میں مل کر گل گل ہوتا ہے د خپل سمارتابه غالي نو د خپل حستي ختم کامل تاوکا زګ داینه چخور وک ختم شي نو الا وی ګول زار پیدا شي قال فخرج منها نو وی ابلیس او قال فخرج منها او الا با او ز د زیننا ابلیس دوی جوزا تلابیاو ملایکو مسترا نهځيکې زروز فخرج منها او د ملایکو نحب الله حلقه لخوال مرضه وزر دي ذينا فإنك رجيم فس يقنان طورت وإن عليك لعنا دي ويقنان بتعوان دي لعنا الزماد إلى يوم الدين وصر قيامت بوري قال ان هو إبليس رد بي فانزرني اي ربا فس اقوري ماتا إلى يوم يبعثون اگر وصوري خلق بورتكو لشي لذلك أطلب داوش دوامش بي لئي دي يقولون بمارك نيزان بچكوخا او کنه یو خوازور دی اول خوا د مرګي لريګي دا ي بنيسته کنه ها یو خوا چغي وين اول خوا د ان شي راتين ګوله تي لا يوم يباتون قال بانك من المنظرين ولا باق واسيقن نيته ده مهلت ور كلو شون او كم الى ايام الوقت المعلوم ترواز دغه وخت معلوم پورې چون بهش په ليله اغي د دې وخت پورې اخوانا خاص قال فبعزتکا اوئی ابلیس قسم میری پعزتا و غلب استعبان دی لاؤ گویننهم اجمعین خامخاص بگمحکوم دی طول نیپری زمان لاؤ گویننهم الا عبادک من هم المخلصین مگر بندیان بندیانستا ددینا خالص کرشوی اغیبان دیبا سزور اوز زمون نبسی لاؤ ابلیس لا ام خاص سیوئی جستا خالص بندگان دی دا ګوړو marked ali zikr shbe de kala anbiyae kiramo auliyae kiramo aneka mandega anbiya ho paray chu te pe ma ne sara shaytane bisna shwele narewa kom da wa yo chaage na dal te shwele taa shwele paray wa mungo na angareb quran ko yaale taraje zikr kale adalte wa ghadre bis gore bari نو صحابو او تا بوسو کچه تان فرامو نبیر اسلام وید او ما فراموشتا خوما پا چخ کرده اگر لاو داسی تابیدار کرده چه ما باندیس داغنو رسی جزرس ویم نابا کیخا نو پنیکو باندگانو داغواس نرسی سرده چه وسوسا با دیخ کوي قال بالحقو وی اللہ باگو بزد والحق اقول او حق وامظا فالحق ما لاثو يوخذ ش حق لقسم زما فالحق قسمي زما قسم حق يقين له قال الاستاذ ذكر ك والحق اقول اذحق اعناكم او يا معنى فالحق انا الحق هو لا ذحق يم او حق وام يم ش حق لا املا ان جهنم اول معنى سرچشی قسم محق دنو کما خامخاز باڑا کم خام با جهنم من کا استانا و من من طبع کم او دعوچانا جتا بداریک لدستا من هم پده اجمعین طول استانا باڑا کم چستا کم ذریت ته او ددین همو جتا کم انسانانو کتا کم راکل و تا پسروان ده قل ما اسئلکم علیه من آجر او آیا زنوار مستاسو نا پده بانده سوئی واسو وما انا من المتكلفين قونی امزا ده تکلیف اچون کنه ازغان نه من المتكلفين نه المتکلبين و تاسو تکلیف نه بس الله تعالی تبارک و هو الا ذکر للعالمين نه دا مگر وازنه حد بار د ولتعلمن نباهو بعد حين او همغه تاسو په اوشه په خبر د دې باندې پښتو سواخ نه ګره قران تکذیب کوي <تصح> نسوات پس بتاؤستا پتاو لگن قرآن ام مجید وعظ و نصیحة تی ده مخلوق ده اصلاح او ده پیده ده پانا نو اگا ام دقا دقا چه او صلی ده عینات و بچ او ده قرآن صورا تعلق جور کی سورت الزمر مکیه سورت تی او نزول کی دی پس ده مخی صورت صعید کی ذکرشو دو عجز او دیب تیلا تنیکانو بندگانو نو دی صورت کی اصل دعوار توحید ذکر کی نفید شفایات قاہری نو دلتا کی رد شرک فی لعبادت و فی الدعا ذکر کی فتر اقیدو نتیجه سرا دا شانته مخ ته ذکر وشه دا کو باندې نو دې سورته کې اغه مقصد خې چنه داګه پرده بندگان را لګې لو دنیا ته خلکو ته داګه دعوت وکاو یا مخ ته دلایله کلیه ذکر شو دې سورته به عقلیه ذکر کړي دې صورت صاحب اخر کې وې ان هو الا ذکر للعالمين دې سورته به صداقت ذکر کړي دې قران او عظمت دې قران او چې چا دا زداکو نو تو غور چاګیل الله سمرا مرتبه اچته د اسره ته دا ولسره نه پېده شرک فی فعبد الله مخلصا له الدين اول باب شلو آیات نو کې بده کې ترغیب ده فورانتا اورد ده دا داږي په شرک باندې او دلایل عقلیه دي د شانته تقابل ده اوصافو له اور ترغیب دے کر کہیں دین اسلام تھا اور ترغیب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب نازل الذات العظیم شان کتاب من الله العزيز الحکیم الذی انزل طرف نور اور حکمت ونور علی اغاز اور ذات کتاب نازل کو جو قسم شرکیات اور تک پکیوں کی <تصفيق> رد نشيكولي مقابل نشيكولي العزيز او كتاب الى حكمة ندك انا انزلنا اليك الكتاب بالحق يقنا من قال هذا الكتاب كتاب حق ذرا فعبد الله مخلصا له الدين داغ حق وسع عبادتك ودع الله خالص كونك اغل رد عبادت اغل رد الدين دار قسم شركنا <اهم> هر مخاطب تداوی فعبد الله مخلص له الدين جتاه قران راغه دتا عبادت د الله لپاره خالص کوا دا سرت مضمون دی خال لله الدين الخالص ور خاص الله له دین دي خالص خالص من الشركی دارت سم شرکنا او د شرک د شایبینا د الله خالص دین خالص عبادت چه قبلیم اللہ اغا چاگئی که اخلاس و خلوص وی نروس ترک زکر کی پا آلیحا و باطلو افا شرک دو مشرکانو او دا در تخی چه کمی خبر سرہ دن خالص نپاتی کی گئی ناغ دا خبر دا او دا عاقیده دا والذین اتخذو من دونه اولیاء ها خلق ری چن اولی ری سوا دا اللہ نا دوستانو ما نعبدهم او دا خبر دا چموږه عبادت نکوم دي الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې لپاره چې نزدې کې مونږه الله ته بنزوي کولو سره دې عليه وې مونږه عبادت ډېر په لکو چې الله ته بنزې شو نو دا واړو قال هدي لا غير الى ته به کو نام یو خبر او مشهور د مشرکانو صدا دې وي قرانانا کلي کلاکا ان الله يقومو يقينن الله بيصلو کې بينهم فیما هم فيه يختلفون باغ سکې چې دی باغې کې اختلاف کوي دا اختلافونه په توحید کې نه الله ولا به سلوکې ها دنیا کې هم بدیل او سره کولې د قران کې او په آخرت کې به بیا هغه نه فیصلو کې چې جهنم ته به واچي ها چې یو کله خبرې په قباحت باندې پوه شي چې خبره و ان الله لا يهدي الا من هدايته نې کوي توفیق نه ور مال هو کاذيب ورو کافر هغه چا دځه د روانده اغاثر دي ناشکر دي کافر د دې خلق خدا دعا ودا چې الله زان د پاره اولاد نیولې دي, دي امونګاله عبادت کوو شفیع یې ګرځودن د پاره همون باکته دې دې کوي تصور <تصفح> بهار د ورکه چې سمره pore د شرک ورو نه کیږي شمیرې نو چې تاسو اوګه خلق به دا خبره کوي چدا هو وسی لږته مو په لاته نوर्देशو دلته کاه تبار مونږ ردیتا زمو عبادت کو نو مونږ دي دا نه لیکوي دي نو خو قرآن په دغه باندې رات کای کنه چته د دې عبادتو کې نو په عبادت خو چې چا کینغه د به سړی نزدیکیږي ها نو کتا خالص د الله عبادتو کې نو هغه ته به نزدیشي نو چې تا د دې عبادتو کو ا دې لږه معنا ته ورته ولکن دا تاسو باندې دا ور دا ولکن دا تا باندې پوهیږی دا ور سید دا قران تا بارے فیصله کوي ها کته وې دا ور دا نو په قران کې دې فیصله راځه چې وګورو لا اراد الله کو اراده او کله چې اراده کوله الله باغو ايتخذ ولدن يوليو اولادو ها کله اراده کوله چې سونه اولادو دکمه دغه به له سو لافتاه خامخ غرکهوبه میم ما خلق ما یا شاء دا که مخلوق ما چې الله پیدا کړي هغه څو جوه حیوان په دې مخلوق کې به غرکه وکړي ځان بوکرای خان د لانه څه واڅ سمردی لذتی مخلوق الله خالق او چې سمرد نور دی لذ نو مخلوق لوجال زند زولد ګردولې نصوب به د مخلوق مبیاتن نیو کنه کما لایکو کارسو نو نجوی دا غینه را و لوي نو خالق و مخلوق مبیو دی شو ولخائف و مخلوق مینس که اشتراکات د جنس یاد نه عینشتا خال نو, خا. نو د پلارو ورو د زوی رشتہ وسنګ جوړېدا محال وکره نګه دګنن نجسنګ دا محل د ذات دا محل دا دا, دا, دا, دا ورزان د ولدو انه نیوي دصفه مما يخلق و ما یعاش تامخه به واره کول مخلوق نه چل پیدا کېږي چې هغه وخت نه به عام سبحانه او پاک دی الله نه هو الله الواحد القهار اغل يواز دی زور ورده هغه دا صفات داري چې واحد دي چاته ضرورت نشتا پات دي نو چې ضرورت یې له استراولات سره ولوني سي کارونه په بل کې ارزوغه په بل کې چا دایته نشتا او زور ور سمزور نه دي حاجت من نه نو اولاد سم نه ولوزه خلق سماوات دلائل اعلی اول فده محل باندي پیدا کړی یا سوالون وال ارض بالحق او بحق سره چې وزا اسمان پیدا کی او میاز تصرفات کوي لږه بچنه ولو حاجت شتا یو کاور ول ليله یو کاور ول ليله ال غاليد اشپا پروز باندي و یکوورو نهارا او رنغاری داروز علال لیلی پس پی بانده و تخرج شمس و القمر او کار کیلگولی دید وراز پگمائی تو گره یکوورو لیل دیش پیتا کورو چی دروازی نروخانی کی تا تاوی جکل ماخام شکن نتبا دی فوت ریگی مغرب تا او جکم دی مشرق دی نور راخی جس هارمان نو ماخام تیم که باغا پلده سی گوری ته دوم یی چرته هغه دې وېخ نه بار تیارو را رواني اځرو دې لا <سؤال> ساده او دا له زکوي چې دا سحر کیو نه چې کل <سؤال> را راضی نو دا تیارو انغاري سار وتا له سو پازي چې ضمان ضروي نه نماخان کې او بده وره چې تایه کړه نو زه ته دا خو خدري نو به وینه ښا یو کام نور نه لینا علی النهار چې او دا روز برانگاری او دا رشن بیا یو پل پس انقلابات تی کلو یجری لی اجلی مصمم ٹول چلی گی دراغی نیٹی مقرار پوری شاگد قیامت وقت دی ابی آب دارس ختم کی اللہ هو العزیز الغفار وارے اگا اللہ زورور دی بخون کے دی الغفار بخنکون کے دی تب اندیانو پا گناونا پا تاو باندی قردہ چی خدق پا المغفرات دلیل عقلی خلقكم من نفس واحدتن پیدا کلی تاسو دنفسی اونا ثم جعلی من ها زوجہا بے گرزو لیرہ داغی نفسنا جوڑائی راغو وانزل لکم اپیدا کلی جس تاسو دپارا پیڈرلوی نعمت و احسان سارا من الانوامی ساروی دساروون ثمانیت ازواج اتجوڑائی سورت نوام کے داغی بروز آخت شیو اتجوڑائی دو گڑو ادو ادو ا دو خانه د غان د توا توا ز چورې دي یا خلکو کوم پیدا کئ تاسو فی بوتوني امه حاتکم خلقم من بعد خلق پیدا یې سره پس دبل پیدایش نه تاسو اطوارو مراحل سره منازل سره داسته راځي فی ظلمات السلام پس یېرو دریو کې تبو ګر دنیا تاریخ بو ګوره د دنیا سې کتابول ابوبوره نو هیڅ څوک بتا داسه دا میلاول شي چې هغه پاتیاره کیه او سيز جوړه کیه سېزدانان چې کله او سيز جوړي وجات کی نارې ته مختلفه راجا نه جوړي کنن چاريوم پاتیاره کیه او کار نشه کوله تیارشوبه بیا چوٹی شي پیظله ماته انسان او دمره قیمتي انسان جګاش را په مخلوقات ته ادم شند نور نور پایل ثانیہ دی ښا چې تخپلنده شو چکا چې سمره خيستا او سمره به تر انداز دستا د بدن لته غوره په دریو تیاره جو کړی خلک په یو تیار کې پنځمه تیار کې سن شي کوله او آغاز دې جيو تیار د ګیرد ده دریم تیار د رحیم ده او دریمه تیار ده چې مشيمي وداږي جلي ده ها چا پیلې جوه کې خارج کیږي هم د وجې سره لوپذري او تیارو کې د پروته او دې تکا سوچ کې دې دا ورسره الله تعالی دې نوورم کې هرې سیوا کېږي ورسره دا ته الله رب العزت پیدا کړې نو دا څه نو دا غزا ته ستایځه شتجاند نه یبانه ولذنسي دا استاد ضرورت ته دې <تصفيق> اس کرنے سکولیا وی نے ولم يتخذ ولدا الله زمانا ولد من الولد تعاليكم الله ربكم داسفتون ولا الا الله رب الاستعص له الملك تبارک الشہید لا اله الا هو داور توحید ذکر کلا له. نستری لائق ذ عبادت مگر خاص دے دے لا اله الا هو نستری حاکم پیدا کن کے نستری لائق دبانگیو د محبت الله هو مغر خاص الله دی. فنا تو سروان نکمخواته سوواړو ل شوي چې خبره از دک لته دشلوګور سووالو ل شوي ف تو سره پون د د د فرانزي کپلو او قو کېدل سان شو نګوره واړی دی دا كم تا سوواړو ل شوي انته کړو ک جل تاسوو کپر کوي نا شکرې الله غني ن کوم. وزیع کین نه الله به حاجت علی استاسنا بی ریا استاسنا ولا یرضى لعباده الكفر وان نقخذ قلوبان د پارا کفرا په دې باندې نظر راځم نه کوبر کې هڅی وای ان تشکرو کدا څوک وای کنه شرع د الله زمونږه عبادت ته اده حاجت نشته پسنګ بیا د عمران نو الله وی دامن له او چې تاسو کوبر کې اخته اجاګې انجام ډیر ناکاره دي بیا به د نور زمونږ ته عبادت ته لټ نشته او چې ته عبادت نه کړو نه شکرې وکې کوبر وکې اجا زمانه دې وخت تاسو ته له هواین تاسو ګرو شکر ادا کوي ير ضه لكم نو الله خویدا تاسو لپاره ستر شکر پیدا کوو ته نو زه یو استاده پاره نو ته چدا الله شکر ادا کا اف دې باندې وخت نو خرابه وا چتوې چنارا زمونږ عبادت ته ادمو شکر کوي جنتہ زمو شران سره تیر شي وي غيب کوي کنه ولا تزروا وزره تو وزره او چته باندې کې او بوج چتوونکي بوج دبل تن ثم الی ربکم مرجعکم بیا رد تاسو داوا داس کې دلی تاسو ریټولو پهنه به کوم خبر به کی دما کوم ته عملون با عمل چ کو اِنَّهُوَ عَلِيمٌ بِذَعْتِ الصُّدُورَ یقِنًا اگه اللہ پودے پا په اپا خبر دسینا ستاسو هر قسم عمل چیلگی او کدیری نا اگه روکی کی زائکی کی الله معلوم اللہ تا معلوم دے اگه خبر دے زجر ذکر کی دے انسان دے چو براغانا شکری او براغانا و ایزا ما صلح انسان ضررن تلا چو رسی دے انسان تا ذرر مامو لی ذرر دا نو دی فریاد کی فل ربتا منیبا الیه روجوک اون کی وی اغتا دیر نعبت کی روجوکی ثم ایدا خوو له نعمتا منه بیا کل چور کی دل را اللہ فاق نعمت دقبل طرفنا نسیم حکان یدعو الیه من قبل دییر کی اغا چرا بلل یکول یدعو الیه چد با فریاد کو ادبا بلن نقول داغی لرقول دا من قبل امخ یا یذو الای جلاتبه بلنا کوله اوغه د پریاک کوجه د تکلیف را نه من قبل قبول ته ولې اچي کې انسان دې کنه جلال برحمو کو تکلیف دې لره دی نسبت بل چا ته کې چنه نه وې دواګانې پتوګانو دوا دا خو زمو په ماته شوناله کارو پلزا بل پلزا او پلانی راته س وکول ديږي راته س وکول په یو د امر شیطانانه په دنیا کې څوک برابر تا یو ځای اخی څوک برابر الله کور برابر تا هغه سړی مسلمانی مسلمان دی نبیاره دې انا شکرې شوو او هغه خپل رب ته आवाज کوي هغه دې چې باندې یقین ساتو ازه چا منخت دا ادا کولې نظرانه شکراني او دو چا تازیمی کوچی من با اللہ <سؤال> تنیز دیکی اگر عرصی بیاییی دیو گروتا و جعلی اللہ او گرزی دید اللہ دا پارا اندازن شرکانو لیو دل عن سبیلی چا دیکھ گمراکی خلقو د دلانا لیو دل عن سبیلی یا چا الله د پار شرکانو اندازو گرزولو نداری انجام و عقبت سوشو لیو دل عن سبیلی چا اللہ دی گمراہ پریزی دخل دلارنا و لیچو او قدا غصر قل دمتا بی کفرگا قلیلا او ایورتا پیدا و اخلاب کفر سر لگونده انگا من اصحاب النار جقیناً ایتو دوروالونا ستا قلی اخفل کفر بانده مزیو کرسو چل بوشی مالد اولاد تصار دیر دے اولاد دیر دے نو اخری انجام تری سوچ کرده انجام بستاسی جتب جہنمی تب او دیو جون بستنیلوی چه یو فاسق و فاجر انسان تباویلی چود آغا سر مال دولت تی خضیات نو داگولا داگه دا, دا, دا حقانیت حق نخواه ندخواه روز تو یعوزه که مضمون راوان ده نو داگولا پا کفر بانده نمازی اوک اخیر انجام بدیسی انکا من اصحاب النار یو خواد دی انسان حال ذکر شو او بلخوا آغا انسان دی چود آغا محبت و تعلق دا چا سر دی سر اب دا اللہ سر اداغن اقوال یو خطا اور دعو جل کو راغترا لرا کینو خا کله زمان مخلوق تا جنشتانه مخلوق زما اجد سر کولش تقابل پی غد اوصابو د مؤمنانو ادم شریکانو اما انه وقانتن آیا غصو کو چا اجدری قانتن اجد کیون کړي انا الله لې په وخت نو وښپه کې ساجدا سجدہ کوون الله تا وقائما او درېدون کې الله تا یا حذرل اخرتا یا راکی دا اخرت نا اخرت غنده وسره و ارجو رحمت رب به او رحمت درا مختل دیولاز رښت په عجز کي